Të nderuar teleshikues, se selam aleikum dhe mirë se takohemi së bashku për të realizuar emisionin e sotëm duke kërkuar përgjigjen. Me mua në studio është Hoxha Alaudin Abazi, me cilin do të trajtojmë pyetjet tuaja të, të dërguara në adresën ton elektronike pyetje@csviskes.com. Qoj selam aleikum, mirë se erdha. Aleikum selam, mirë se jeni. Natyrisht me pyetjen e parë thotë ju lutem më jepni një përgjigje rreth pyetjeve, thotë nuk mundem të fal namazën e ikshamit për shkak të angazhimeve në punë, po e bëj Uh, këtë parajëtësi si lutëm, amlejot kjo dhe si me bëjë bon njëtë. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, wa salat wa salamu ala rasulina Muhammadu, ala alihi wa sahbih e gjmai. Filimish lafdrojmë Allahume madhërishëm, i qëjmë salavat e salam e pejgamberit e ti Muhammadi sallallahu alaihi wa sallam, familjes, shokve dhe të gjithë besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e ti dherën e ditën e gjukimit. Allahu mahdherifum në Kur'an informular thot inna ssalate kanat alel mu'minina kitaban mawquta vërtet namazi për besimtarit është për besimtarët është obligim në kohën e caktuar dhe nga ky ayat kuptojmë se secil namaz do thot duhet të falet në kohën e para par nuk nuk nuk bën as të të falet më herët apo më vonë mirë po duhet të të të falet në kohën që është përcaktuar prandaj edhe në faljen apo në përcaktimin e këtyre kohëve e vërtetoj shumë qartë edhe me disa citate nga Kurani i famlar, po edhe me praktikën e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam në një hadith të qartë që Xhibrila alayhislam ia ja ka shpjeguar në formë shumë të qartë se kur hyn koha e sabahut, kur hyn koha e drekas e kis e këto merat. Prandaj besimtarit nuk duhet në asnjë formë të neglizhojnë mosfaljen e namazeve do thotë në kohët e caktuara me një fjalë tavani do thotë një kohë për një kohë të mëvonshme. Përvest në arsyje, do thot, në, në situata kur ai person është i arsytuar, si kurse udhëtari, i cili ka disa lehcime, pas taj ismuri, i cili do thot, nuk ka mundësi, apo nëndin, do thot, vështërsi të përmbat këtyre orarev, ose edhe njëriju, do thot, nga haresa, nuk i kujtuho, do thot, se është kohë e namazit, këta njërë zlokaritën si personat të arsytuar, dhe të tilët kanë disa raste, apo disa forma me anëse të cilave e, e falin namazin duke e, duke bërë do thot e, them kushtimisht e, duke mos pasur parasysh shumë shumë në funksion decisive edhe kohët kur falen këto namaze. Pra e, prandaj edhe këta njerëz kanë mundësi ta orxhala udhthari edhe ismuri kanë mundësi t'i bashkojnë namazet ose edhe t'i shkurtojnë ato kjo enkas do thot për për udhtharin e kështu me radh. Në rastin konkret nëse besimtari është në një marrëdhënie pune dhe nuk ka mundësi me fal namazin atëherë ai detyrimisht obligohet me me, me gjet vetes zgjidhje, sikurseç i gjen vetes zgjidhje në ngrënjën e ushqimit, do thot në për kohën e drekës apo darkës, që ai detyrimisht e han në orarin e punës, pastaj kur i gjen vetes kohë për të themi do thot për të kryer nevojat personale, për ta larë fytyrën e kështu me radhë detyrimisht do thotë është në një në pyetje disa minuta kohë do thotë 5 minuta deri në 10 ti jep vetes kohë ti ti përkushtohta ta fal namazin ashtu si duhet në kohën e caktuar pas sa është namazi i akşamit në këtë rrethana të tjera të zakonshme ai e fal vetëm farzin Mm -hmm. për shkak se e, për të dhe thot është i e, kërkohet apo obligim për të është vetëm falja e farzëv, kurse synetet nëse nuk ka mundësit i fal, atër i len, ato dhe nuk ka gjina. Mirë po nuk bëndë dhe thot me lanë kohën namazit të kaloj, pa e falur, mm -hmm. përveç dhe thot këto arsujet cilat i ceka. Nëse në asë form, një formë ndodhë në një situatë që nuk ka mundësit i ta fal, mirë po nuk është një situatë përsëritshme me një fjalë gjdo Po mund do, dhe thotë, në një rëthan caktuar, atëhera i mund dhe të falë të bashkoj e, akshamin me jaci, dhe thotë të falë në kohën e jacis, mirë po kjo të jetë vetëm në rëthanat të jash zakonshme dhe jo gjithëherë, zotit i më smiri. Kalim të këpytja dytë, thotë, alejo atë falja namazit vëllënetarë natën apo ditën? Namazit vullnetar nuk ka ndo një kohë specifike se kur bëndu të falet njëriju. Mm. Me një fjalë Allahu Gjella Valla kur e ka obligu besimtarin me namazit, atërë obligime, do thotë, thelbësore për musliman është i falë pes kohët e namazit. Pas këture kohëve është jala farzët e namazit, pas këture kohëve vjen, do thotë, falja namazit vitrit si një, do thotë, Një, një namaz i cili është nëm gradën e këtyre 5 kohëve të namazit. Pas këtyre, vijinë në të të falje e namazëve të synete gjatë ditës, si kurse që jenë në të të syneti dreke, syneti jakshamit, ekshtu me rad, që okay. në rabishu e sëne në rative apo mu e këde, që jenë në të thëtë synetet e regullë ta. Mm -hmm. Dhe pas këtyre, vijinë në të të synetet pak më të buta, si kurse që jenë në të të synetit i këndis, ekshtu me rad, dhe jashtë dhe këtyre syneteve në çdo kohë nëse falet besimtari namaz vullnetar, ka shpërbim dhe i lejohet përveç 3 kohëve. Ato kohë janë, do thot, pas faljes namazit të sabahut deri në deri në lindje të diellit dhe të ngritet dielli sa një shtiz. Koha e dytë kur është e ndaluar falja namazit është kur njeriu kur dielli është në kupën e qiellit apo në zenit, derisa të fillojë të anojë ka perendimi dhe koha e tretë është pak para perëndimit të diellit, është fjala pas namazit të ikindis deri në perëndimin mm -hmm. e diellit, është ndaluar të falem namaz nafile ose fjala dhe jashtë këtyre kohëve kurdo që të falemi lejo pa ka ndonjë kohë të preferuar. Kurse koha e preferuar për faljevet e namazeve nafile Me, koha me e preferuar është në gjysmen e natës, ose një tretën e natës, fundi do të thëtë i tret. pjesa e tretë e natës. Kjo koha është me e preferuar që njëriju do të thëtë të falë namazë natës, Zotit i Mësmili. Pyytje e radhës të të hojtë gjinderuar, kisha dy pyytje, faktëk ishtë dhe të rajtojmë njërën pas tjetërës, të të unë jam një modrë mëslimane dhe jam duke mesuar, për fejnë tonë islame dhe kanë filluar të falë namazin. Pyotje ime është nëse nuk e ka mundësi me falë namazin, për shemblë drejkan, sepse jam në shkollë, ose në punë, a ka mundësi me falë në mbrëmja, a që shkon kjo punë për namazet e humbora? Kjo pytjen në rlidhet me pytjen e mehershme, mm -hmm. në mund që thamë për vlerën dhe rëndësin e namazit dhe për mbajtjes e kohëve gjatë falis e namazetve, vetëm do ta kisha shtuar nështë, Ate se nëse njëriju uh, është që alë në shkollë, nuk ha. ka mundësi me gjendo një klasë të lirë, kohë e pushimit, e kështu më radhë, mund do së të ndonjëherë të bashkoj namazin e drekës mm. me të ikindis, e asesi të avonoj të të falë atë me një pas akshamit apo pas jacisë. Pra arsyesë, ë një nga rregullat që duhet të ketë parasysh falsi namazeve, besimtarit që i fal namaz, është se ato duhet të falen radhazi. Mm -hmm. Me një fjal, fal mosta fal akşamin para para ikindis, po duhet të falet radhazi. Kështu që të. nëse i ndonë një namaz të kalojë dhe nuk e ka falur, atëherë është e drejtë është se parë ta fal atë ta fal atë namaz, pastaj ta fal namazin radhës mm -hmm. që është koha e ti namazi e asesi të bëj do thotë ndryshim do thotë në radhë e namazëve. Zotja edhima smili. Dhe përgjët tjetër e kësaj shikues është se, e është tëtë se me intereson të di, faktikisht tëtë vetëm unë në familjen ti me interesohen për fenë tonë, fatkecisht, sepse prindrit e mi besojnë në tyrbe. Qëka më këshiloni në këtë rast, sepse unë kam qefë që prindrit e në banorët në, në Nuk kam qefë thot që prinderitemi të jenë banor të gjëhnemit, ose ka ndo një mundësi për me i bin të interesohen për fe në islame dhe për regullat e Allahu gjëllëshan hu. Shpesher u foli dhe u tregoj për fe që nuk lejohet për shemull të pijet alkoholi, por babi gjithë më thotë, kur të jem njëri i mirë dhe kur unë nuk veproj keqë, Allahu më pranon edhe më donë kështu. Më vjenë shumë keqë për ta, ju lutem një këshiltë më jepni. Filemista ju dua ta falenderoj Allahun e madhërisëm që jeni udhëzuar dhe e keni kuptuar të vërtetë në atë mes dhe me falendërimin e Zotit prandë pra jeni në rrugën e drejtë dhe padyshim kjo është një begati e Zotit e madhërisëm për këtë edhe un e pergjsoj do thotë këtë shikuesse. Pastaj themi se ajo raporti i saj do thotë me familjen për për të qenë ajo e sukceshme në ndikim, mm. të ketë ndikim, do të thotë, në familinë e saj, pa tjetër duhet të njësën nga ajo piknisja se ajo mentalitet, ajo formë, do të thotë, e të menduar i të fes dhe të kuptuar i të fes nga aspekti i tyrbeve, kështu më radhë, është një mentalitet që mësë shumë di do, do të ndërlidhët me aspektin tradicional dhe aspektin e adeteve, se mm -hmm. sa diqka që prindrit tu ose familia jo të ka bindje. Mund tjetë një, një bindje e cila në ngërthejnë në vetë vete atë frigen se nëse nuk bënë apo nuk i besën mund t'i shkaktojnë do një ekeqe e kështu më radhë, mirë po t'i gjitha këtojnë si rezultat i asaj e, e, e, këtojnë bestytni, si rezultat i asaj që ata nuk kanë besim. Dhe vërtet, Allahu Gjalla Allah, kore ka kryu këtë njëri, e ka kriju, do thot, e ka në atë instiktin apo nevojnë e besimit. Dhe nëse njëri u nuk besënë drejt, atëherë detrymishë do të besojë, do thot, në diqka të gabuar. Pra ndaj edhe, edhe shohim të tilët, do thot, kapën pas këtëre bestytnive si rezultat i mungese se besimin të drejt të këta. Mm. Pra ndaj unë themë se ju du të keni, do thot, një, një qasje, duke i pasur parasysh, edhe aspektin, do thot, e... e pshichik, thotë edhe edhe edhe social, edhe se si është zhvilluar, janë zhvilluar, do thotë ato bindje në familjen e juaj, kështu që ti çasen i probleme të pak më Më, më konkretisht, ose të thë më mirë, më thjesht, e asesi, do të të të më një ambicje, apo me atë mendimin se si ata janë, do të të të të në rrugën e gabuar, dhe e, formës dhe ambicjes e juaj, se të ndikoni të të të të të të të të të të të të të shpetojnë, e kështu me radhë, po të jeni pak të qetë, dhe të mundohëni, të jeni, do të të të të të maspari në personalitetin e juaj, do të të të të karakter të fort, tiet do thotë një person i cili fillimisht fiton respektin në familje me një fjalë, fjala, jo në kuptimin që e, e bën veten, do thotë, imponuos, por në kuptimin e dëshmon veten dhe bëhet do thotë një një vajzë e respektuar edhe nga prindërit edhe nga antarët e tjerë familjes. Pastaj në bisedat e ndryshme tiet do thotë trajtimi i çështjeve për të cilat uh, ata kanë nevojë uh, të të këshillohen ti të thotë të rthorazi dhe ti të thotë me shkas mos ti thot, mm -hmm. të thotë që ata të kuptojnë se çillimisht janë këto mohabet edhe uh, mund të janë ta, ta kuptojnë veten se keni tendencë dhe prandaj ata do bëjnë të thotë të kapen më shumë do thotë pas këtyre xhirave nëse pardon do të thotë metoda edhe pse nuk kemi kohë do thot, të thotë të flasim më shumë do të thotë në lidhje me këtë sidoqoftë themi se nëse ju mundohëni do të thotë duke duke i pasur pasjysh rrethana rrethana duke munduar vërtet për duke përdorur do thot, të thotë shkaqet bisedat e shkaq ndonë më shkas edhe të mundon do thot, të thotë të ndikoni edhe me sjelljen e juaj unë mendoj se do të lëni shpështypje të mirë e dhe do të mund do të mundni që të arri do të arrini me një fjalë që të nxitni kurrësin e prindërve dhe familjarëve që ata të interesojnë për atë çfarë thua ti dhe atë që e bëson ti. Dhe nëse ti arrin do të thotë që të nxit që ti nxitish ata që të shprehin do të thotë interesim, atëherë kjo është rruga e mbar, cil, me anë të së cilës ti ke mundsi do të thotë të, të ndikosh tek ata e para kësaj e tëra çfarë nevojtë do thot nga kjo shikuese është që ti drejtohesh Allahut e Madhërisht me lutje të sinqertë që Allahu t'ja udhëzojë familjen e saj edhe të të bëhet kjo sebeb do thot se ata të të udhëzohen dhe me vërtet lutja e sinqertë do thot edhe drejtimi ka Allahu xhala wala është një çelës shumë i suksesshëm me anë se cilës njerëzit i hapen rrugët edhe lus Allahun e Madhërisht edhe oksajda thot shikuesit i hapen rrugët dhe të arrijë do thot të ndikojë te kjo familie do thot me me përcjellën e besimit të sinqertë tek ata zotë të mëshirë. Thotë është lejuar që hoğa i cili merret me ruke të prek pacientin femër pothuajse në të gjitha pjesët e trupit me arsye timin e shtypjes së xhinit. ë kjo problematikë ndoshta ka nevojë trajtohet në një në një ambient right. apo në, në një emision pak më të veçantë. Sidoqoftë mm -hmm. un do t jap do thot një rezume asaj se vërtet janë disa praktika të cilat i bëjnë do thotë ata njerëz se si e përdorin rukjen gjithsesi tash jemi duke fol do thotë ata njerëz se cilët bëjnë shërim e, apo bëjnë rukje në përputhje me me Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam menjëherë do thotë rukjet mirfilledt eh eh jo do thot ata matrapazët dhe şarlatanët të cilët mundohen me anë të mashtrimeve e magjive të truçeve të ndryshme të ndikojnë tek njerëzit dhe të arrin do thot deri tek pasuria a se si jemi duke folur për ata njerëz disa hojallar që ndoshta në Kosov kimi shumë pak si do thot kan nijen do thot si xhoxhallar kanë kryera fakultete dhe metodat të cilat i përdornin një metoda konform do thot mësimeve islamë sigurisht që është fryrja me Kur'an me fjalët e Allahut të Madhërisht, pastaj me hadithe të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, pastaj përdorimi i disa vajrave apo disa e lloje do thotë të të materive të cilat janë vërtetuar në hadithe autentike nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mund të jenë do thotë shkaeb në shërimin e tyre e asesi hajmali dhe forma të ndaluara Pra jemi duke folur për këtë. Për ata të tjerë kemi folur disa herë dhe kemi shpjeguar, do thotë, se sa është e keq e dëmshme që njeriu të shkojë tek ata dhe të, të kërkojë shërim, pra arsyse në faktikisht ata nuk janë haxhallar, pra. po janë njerëz do thotë që tentojnë të shfrytëzojnë do thotë situatat dhe vështësitë e të gjithë vetëm që të arrin deri tek pasuria. Ë për këta njerëz që aplikojnë do thotë rrugjen, do thotë shërimin në përputhje me Kur'anin dhe Sunetin, a u lejohet atyre që nëse u vi do të thotë një vajzë e huaj, grua e kështu me radh, që gjatë leximit të Kur'anit ta prekun në fytyrë apo në kokë apo nëse ajo ndin do të thotë ndonjë dhritje apo dhimbje si rezultat i ndikimit të xhinit, a lejohet do thot të thotë ta prekun do thot të thotë gruan, e drejta është se nuk lejohat. ë për faktin se qëllimi i këtij do të thotë akti është do të thotë lutje që njeri u do thotë me antë lutjes, lezimit të fjalve të Allahot të madrëshum, lutjev dhe pegameri sallallahu aleyhu sallem, kërkon do thotë që nga Allahu gjallahu ala që të të shëraj atë vajz, apo atë grua, apo atë njeri i cili vuan, do thotë, nga ndonjë smundjet i sihrit e kështu më ratë. Pra ndaj, kjo nuk është në njejtë sikur se ato smundjet organike të mjekut, i cili ka nevoj, do thotë, ta ta kontroloj, do të thot, pacienten, të shikoj, do të thot, vendin e dhimbjes, a ka fryrje, apo është ndryshu në gjyra, e kështu me radhë, nuk është e njejtë si kurse tek personi i cili bën rukje, i cili faktikisht, do të thot, të të tër atë veprim të sin e bën, e bën, do të thot, me anë të lutjev, edhe i fryn, do të thot, të, të smurit. Pra ndaj, unë mendoj ata hoxalar të cilet ndoshta jenë pak me, me liberal në këtë të përdorin, ndoshta në formë të kufizuar prekjen e këtu me radh, nuk kanë të thotë drejt, dhe këtë e diskutojnë, ndoshta, është një çështje që nuk bëhet fjalë vetëm tek ne, nuk kanë të drejtë dhe piknisja e tyre është nga kjo sikurse mjeku i cili kontrollon pacientën, dha ata kanë nevojë, nuk besoj se është e nevojshme për arsye se metodologjia e e shërimit apo leximit dhe metodologjia e mjekësisë do thotë ka dallim shumë në në në çasje ndaj pacientit apo pacientes, prandaj e drejta është që mos të preket, do thotë gratë e, grat e huaja, ja vajzat e huaja e mjaftueshme është faktikisht ajo duhet fillimisht të jetë ëmbuluar, pastaj t'i lexohet do thotë lutjen nga Kur'ani, nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do bëj dua të sinqert që të ndikoj do thotë në shërim, në shërim do thotë tek ajo vajzë, Zoti i dimë më shumë. Edhe një pyetje është të kësaj kategorie, hoxhat a tash të, të, të lejuar që hoxhat me të merret me ruket të punojnë me gjin të pacientit që e pranojnë islamin me arsye timin për ta shëruar atë person me ndimin e gjinit dhe ta lërë atë në trupin e atij personit për kohë të gjatë me muaj ja, apo me vite. Edhe kjo problematikë e, trajtohet nga dietarët, edhe dietarët e vjetër dhe e drejta është që besimtari most mirë do thotë me këtë me çdo formë do të thotë të ndikimit që të komunikojë do të thotë me me gjinin pastaj me tendencën që tashoj atë ndëshrimin e pacientës apo shërimin e pacientëve të tjerë e kështu me radh, për arsye se çdo formë komunikimit në mes të njerëut edhe e gjinit është diçka jo transparente dhe ka në të ka mundësi të vjidet të mashtrimit e kështu me radh vetmi as çfarë duhet të bëj apo të metodologjia që duhet ta përdor do thotë çdo ruki i gjit do thotë çdo hoj i cili apo njeriu i cili bën ruki është ç'të që thjet do thot komunikimi i vetëm me Allahun e Madhërishtun me an të duaos, lutjeve, leximit të Kuranit, sunet, hadithave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e jo metodat tjera për arsyesa të gjitha ato mund të shpinë do thot në gjërat e ndaluara. Un vetëm dua ta shtoj këtë se çështja e rrukjes në kohë bashkëore ka ndodë disa komplikime dhe as është bër as që me një fjallë dhe thotë, janë disa devjime që fatkesisht disa prej muslimanve, që në doshta dhe qëlimi i tyre është i mirë, pastaj edhe metodologjia e tyre delë dikun nuk është konformë, dhe thotë, Koranit edhe Hadithit, mirë po, zgjerimi i tepër në disa akte dhe në disa veprime e bën ata që, që devjojnë, dhe thotë, nga metodologjia e saktë. Në fakt, dhe thotë, rukja është, dhe thotë, një veprim që mund ta bëjë secili besimtar. Njëriu do thotë i bën rukje vetes duke lexuar ë surat e, e ndrushme, duke bër lutje të ndrushme, duke i fryr vetes, pastaj duke i fryr të tjerëve, e kështu me radhë. Pra nuk është, do thotë, nuk nuk do duhej të duhet tek besimtar të jetë zanat i disa njerëzve caktuar, vetëm dhe kaq. Po duhet të jetë do thotë një veprim që e bën secili musliman për veten e tij dhe për ata njerëz që i ka afër, e asesi ë që që stu do thot të, të hapet do thot dera dhe disa njerëz do thot të njohur të shkohet aty edhe pse kjo ka ekzistuar edhe në të kaluarën mirë po forma se si ku po shpien kjo shohim se janë disa do thot raste apo disa tek edhe tek disa hojallar për cilët do thot kemi mirë kuptim e kështu me radh që ndodhin do thot disa te ikalime të cilat nuk do të ishte e drejtë që ata t'i bënin do thot si rezultat i këtij kësaj pune që ata i kanë hyr zot e dimë smili po para pauzës do të lexojmë edhe një shëtsim të një shikuesi thot dëshami ushtron një pyet rreth qëndjesime gjatë faljes namazit e Gjami, më karok, sul, më panik, të ecis në xhaminë me Karrok një sulm panik do të thon ja nisi me mungu fryma ra hija e zemrës e, në hutbe ndjeja se po më bie tfikt. Edhe gjat namazit të travive në muajin e Ramadanit pothuajse vazhdimisht e kam pas këtë problem dhe më zhdashur me lën namazin në, në gjysmë. Pastaj gjendja është stabilizuar për asaj ditë ë dhe ja nisam me menuar rreth vdekjes dhe më ka hyrë një farë frikë prej vdekjes. Problemi është se kjo frikë duhet të më shtyjë të bëj sa më shumë vepra të mira, por ë Për kundë razi më ka shti në dyshim, subhanallah. Edhe e, se po fali 5 kote namazit, por kam vështirësi dhe frik gjatë namazit dhe shqecohem kur shkoj në gjami. Tutem se mos vdekis nuk do të gjej që qka kam më mëndu. Thotë kisha dashur një këshillë tuajen se si të të i kaloj këtë gjendje dhe si të ashtoj imanin ti? Këtë të i kaloj këtë gjendje dhe si të ashtoj imanin ti? Kjo situatë mund të jetë do thotë një situatë cytje nga ana e shetanit i cili vazhdimisht do thotë i ka futur do thotë këtij shikuesi mendimet kësia rreth vetes, rreth shumë xhirave. Pastaj edhe kjo ka shkaktuar tek ai një depresion mm -hmm. që mos tani do thotë veten e, apo mos tani do thotë atë shihen e e e imanit të sinqertë të besimtarit edhe atë lidhjen që e ka kontaktin, lidhjen kontaktin që e ka besimtari me kryusin e ti, mm -hmm. dhe të, të, të mos jetë i vëdishëm se Allahu Gjelle Valla është në bikëqyrës ndaj gjdo mm -hmm. gjëje dhe aj është i cili shëhë dhe dëgjon gjdo gjëje që e bëndë besimtari. Pra daj, e, mund tjetë edhe një situatë që të ketë, të thotë, ndo një cytjen nga gjinët, apo dhe edhe ndo një magji e kështu me radhë, nëse është e mundur dhe thot, Dhe, un do të kisha preferuar që ky vazdhëmis ti lexoj vetes lutje të ndryshme mm -hmm. edhe, nga Kurani apo nga hadithet e pejgamberit sa selam, edhe të shkoin donjë të ndonjë hoj ho dhe në formë do thot individuale të këshillohet me të dhe ti qartësoj do thot disa cytje apo disa disa gjëra tësët kanë nevojë për shpjegim do thot në, për të. E, pastaj e këshaq këshillu gjithashtu edhe që mos mbetet shumë vetë manifjolt måste vet mål på pra alltså såysa situata ku besimtari është e, i vetmuar jo jë, on ato ku shejtani më më së shumti i bën cytje atij Prandaj të mundoll të shoqërosh sa më shumë me besimtar, me njerëz që janë të përkushtuar ndaj fesë, edhe shoshuria me ta do të do të ndihmoj atij të largoj këto vezvese nga vetja e tij dhe nga koka në përgjithësi. Pastaj gjithashtu edhe të prekupohet, edhe nëse ndodhen në disa situata vetë vetë, në vend që të prekupohet me meditime dhe mendime të ndrushme, të rëshojnë do një kaset, apo një CD, të dëgjojnë do një ligjirat, apo të ledzojnë diqka, dhe kështu të të i kaloj, do të të situatat kur aj është i thelum, do të të në këto mendime, dhe kur shrytzon, do të të shëjtani, të ndikojtë aj me cytjet e ndryshme. Zote edhe më smiri. Të rehoj, dhe të bëjmë një pozë të shkurët, të shikos të ndërruar, që ndronim e ne këthejme, pas Kësë të ndëruar u rikëthymë në pjesën e 2 të emisionit të sotëm duke kërkuar për gjigjen, për vazhdoar me në disa pyëtjet e të tjera. E selam aleikum, thot, a ka të bëj me islamin si edhje krypes në personin që dyshohet se i ka rënë, kanë rënë mësysh, e pastaj duke djekur duke thënë plaqë o syri i keqë se si po plaqë kjo krypë bizjarë apo janë nga ato beshtytni të kota apo biddat, e vërtet është përbleft. Po ky veprim nuk është i njohur do thot në praktikën autentike të muslimanëve të hershëm as nga pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem a.s. prandaj themi se si është beshtytni, ndoshta tendencë dikujt që nëpërmjet kësaj të, të arrijë deri tek qëllimet materiale e kështu me radh, prandaj e drejtë është se kjo mos të aplikohet për për, fakt, për faktin se nuk ka ndonjë mbështetje E, autentike në praktike në islame. Zotë edhe musmili. Përjët e tjetër, selamu aleykum, atë do të ashojnë Allahun të gjithë banorët e gjenetit apo vetëm atat të shkallës firdevës? Esa këta është nga ajo që farë shtjelohet në librat e akaidit, të thotë besimit, në atëse të gjithë besimtarët të se do të hynë në gjenet, do ta kën do thot mundsin e pa do thot shikuarit ndaj Allahut të Madhreshëm dhe kjo është do thot në fakt edhe bekatia më, më e madhe apo bekatia më e madhe me një fjalë shpërblimi më i madh me të cilën do të gradohën banorët e xhenetit pra në kët do të jenë të gjithë do, do të mm. ta ken atë mundsi edhe do të dhe do ta shoqën Zoti i dhe mësmiri një pyetje tjetër selam aleikum hu jinderuar anësh surja alfati surja gjithë për gjithpërfshirse të gjitha librave të Allahut Jënë disa thënje të djetarve, pra nukon dhe një hadith të kësaj natyre, po jënë disa thënje gjatë komentimit të Fatihas që kanë thënë se vërtetë Allahu Gjella Valla ka zbritur njërzimit i ka zbritur shumë libra, ma djetë disa thënë me cindra, mm -hmm. dhe nga këto katër libra e në më të njohurat, që është dhe thotë zëburi, zë tevrati, në gjili edhe Korani. Edhe këto katër janë gjithëpërfshirse të atyre librave të mëhershëm, me një fjalë do thotë përmbajtja e atyre librave të përhas të mëparshme janë të përmbledhura apo të gjinë do thonë në këto katër libra. Pastaj nga këto katër Kur'ani është do thotë më i dalluar i, është më gjithpërfshirësi nga këto libra të tjerë, për arsye se është një libër i cili do të vlejë deri në ditën e gjykimit. Edhe thonë që nga i tërë Kur'ani eh do të thot Fatiha është ai e, surja më përmbledhëse në, në të cilën gjendet edhe besimi edhe metodologjia me an të së cilës besimtari pason rrugën e shpëtimit Dhe nga të gjitha këto, aje, sur, nga e tërë surja fatiha, thonë që ajeti me i veçant, i cili është me gjithë përfërinë, është ajeti i ja ka na abudua, i ja ka në stain, vetëm ty të adhërojmë, dhe thëtë thënja e besimtarën, vetëm ty të adhërojmë o zotë, dhe vetëm prejte e ndimë e falje kërkojmë, që vërtet është a i fthelbi i besimit të muslimanit dhe i kuptimit të të madhështi se Allahot të madhërishme dhe se vetëm ati duhet besimtari të i drejtot me lutje dhe kërkim falje, zote dhe mësminje. Dhe pyetje e fundit për sotot, a ka jetë në varë, pra fillon logariqa njëriut prej hyrjës në varë? E, është, kemi disa ajete e, që vërtetojnë këtë, ndërto, thotë Allahu Jalla hëtta idha gjëa ahaduhumul mëtu, qale rabbir gi'un l'alli a'malu salihan fima të raktë, kalla vazdon ajeti thot Allahu xhela ala derisa flet dhe thot për për njerëzimin në përxjësi thot dhe për njerëzit që bëjnë vepra të këqija do thot derisa kur të, kur ti vi do thot momenti i vdekjes njeriu do thot dhe vdes atëher ai pasdek thot o Zoti im më kthe në këtë botë edhe një herë se do të bëj vepra të mira do të jem do thot i mirë Ather Allahu Xhaala uala i that kalla asasi, kjo nuk është e mundur të ndodh. Edhe vazhdimi i ajetit thot Allahu Xhaala uala, kjo është një fjalë e kotë që ai e nxjerr nga nga nga do thot e kërkon mirëpafshëm vetëm një fjalë, nuk nuk ka mundësi ta ta ta, ta shpërbëj apo ti kthehet jeta aty dhe të dhe të të, të vi prapë në këtë botë. Pra arfis është momenti që i përfundon edhe pendimi, nuk pranohet edhe pendimi edhe kërkim falja e kështu me radhë. Në vazhdim të, ajet, të ajetit, ajetit thot e ومن ورائهم برزخون و باستyre os thohet nje jete ndarse e e cila do do do te jetë deri ne ditën e gjykimit deri ne ditën kur ata do te ringjallen kjo jeta ndarse albarzakh os ajo jeta kur njeriu pas vdekjes ne kët bod a kallon do thot në Varreza dhe quhet jeta në Varreza apo jeta el Barzakh që është do thot jeta ndarëse në mes të kësaj bote mm. dhe ditës së gjykimit apo ringjalljes dhe kjo është e vërtetuar në hadithe dhe në ajete të Allahut të Madhërishtum që vërtetojnë se ekziston dhe njerëzit e bëjnë një formë të jetës në kuptimin dhe të të egzistimit edhe në, në vareza, edhepse shpirti del nga trupi, prap ka dhe të të të një raport, një raport aty, e, dhe ata endin, si që vërtetot në hadithet të sakta, e sakta, dhe kanë një form të komunikimit në mezvete e kështo me radh, Po gjithashtu dhe do të denohen dhe do të shpërplehen edhe në vareza për arsue se aty besimtari apo njeri ju në përgjësi e kupton se a, do tjetë prej banorve të gjenetit apo banorve të gjehnemit. Edhepse ju në formë do të të decidive mm -hmm. për arsue se ka mund si njeri ju do të të denohet në varë dhe ditën e gjukimit të tifalen më katët që i ka pasaj të bëtë prej banorve të, të gjenetit. E, prandaj... A themi e vërtetuar është edhe dënimi në varr dhe shpërblimi në shum citate koranore dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Për çka të kohës ne nuk do të ciekim ato zotit të mëshirë. Ju falenderoj që ishe sot me ne. Edhe unë ju falenderoj për thirrjen. Shkojse ndërruar, falënderit edhe ju që na ndoqët, do të takohemi sërisht javën tjetër. Ateh salaam aleikum.